Vem är skaparen? Vi talar inte om universum när vi använder den termen. Vi är inte som de traditionella religionerna utan en ny jordlig religion. Skaparen på den här planeten är, naturligtvis, den vita rasen. Den vita mannen är skaparen av all kultur och civilisation av värde. Troende på vår religion kallas också skapare.